Eta zintzilik irratian jarraitzen dezute FM 100 eta neta hasieran komentatzen genuen bezala, gaur elkarrizketa Ainara Gurrutxagarekin daukagu eta Estena Teatro egunak e, ekimenaren inguruan hitz egin behar dugu Gabon, Ainara. Hervan Laura. Osondo, osondo. Osondo va, ba, bueno, gu zurekin hitz egin nahi dugu ba pizka batezena teatro egunak ba ekimenduen inguruan eta bueno, pixka bat ba esplikatzea, ba nondik dator eh e, eta noiz hasi sinaten. Osondo, ba escena da urteetako Mikelazuro Kultur Elkarteak antolatzen duen antzerkitantz jaialdi bat eta duela lau urte eh, hasi genuen egia izan bagenuelako kultural arteko hainbat kideek olako eh, gogo bat edo krina bat, ez, berrian ba, eh, antzerki mugimendua eta bultzatzeko gutako askok ere ba, antzerki egiten dugu eta bueno, ba gogor ta zen, ez, eta ba hori urtetik urtera ba Mikelan egiten ditugun hainbatekin zabezela, ba E, bilera irekiak planteatzen ditugu antolaketan parte hartu nahi dutenekin eta holaxe joan dira aurreko edizioak eta aurtengoa baita ere aurtengoa antolatzeko, ez duela ya ja, urtea hizidean edo bilera egiten joan pentsatuz enolako jaialdian eginuen aurten eta berrelaxe ba ta jutu degu aurtengo aurten estena teatro hau ere <laughs> E, gainera, orten indar, berriturri, indar berriturri datoz. batetik ba, bueno, pasaden larun batean espreztena izan genuen, eta hori okerrezbanago horreko ediziotan ez da egin. Egia, orten genuen e, zeaketzko bat edo pixka zen, ba, nola lortu ezak egun, ba, jaialdia sozializatzea edo baintzat, eta baitare antzerki ikusle eh edo ba, gehiago zabaltzea, eh, aukera parte hartzeko, beraien iritzia emateko eta bar eta hildo hortatik pentsatu genuen, ba, jaialdia bera bainoan ba asteburu balenago, eh, asteburuan dan izan den bezala e, festa bat egitea, bai ideia ona iruditu hitzegun, ba, ba hori da. Eh ladasteko bertarazetorren jendeari gure asmoa eta pizkat entzuteko baitara jendeak e, eh seibitzira eta bar eta parte bano aprovetzatzeko ba, festa polit bat eiteko, eh. Eta ala egin genuen, horretako kabia espazioan, eladumat honetan, bertan izan zian musikakoak, entekoak, eta musika jam improvisak batean, dantzaliak edo ziren... Gero DJ daz izan genuen, gantxegi, eta ba, maigia zan oso, oso ando pasa genuen. <laughs> bai, eta, bueno, horrekin batera, pre-estena, eh, jaiarekin batera, baita ere, estena, esta, estena kideen eh, figura edo sortu dezute, ez? Bai, hori ere, guantxa, haipatueten hildo hortatidat, ez? aurtengo ausunarketan nagusia hori izan da, ez? Pentsatuz, bueno, joan, tolatzen irea milagotza eta bar, baina sensazioa daukagu askotan ez dela, haintzatartzen ikuslegoa, ba, ba, ente aktibo bat dezala, ez? Ego zen jute magara zen atzuzan ikustera, edo dantza ikuskizun ikustera, ez dakit, azkenean, azken urte eta ba, kontsumitzail gisa bakarrik konsideratu izan da ikuslea, ez? Ba, bere txartela erosi eta produktobat jasotzera doana ez, eta pixka bat e, horri buruz ausnartzen aritu gara eta bueno ba ikusi genuen autzi ne genuela pixka bat e, egitura hori ez eta azken batean bai kultura ta bai antzerkiaren dinamika eta ekintza beran bueno ba, ba oso garrantzitsua den elementua garrantzitsuena ez da da ez e, badia antzerkitadantzarik ez dago ba zela ez eta bueno egin dugu indarbe desibi bat Ba, fokoa jartzen ikuslearen gan eta hitza ematen saiatzen, benetan, e, hori da, ez? aktibo izan gaitezen guztiok ere, herrian antolatzen diren gauzetan eta ba, gure iritziak eta aportazioak eta emateko. Hori dela eta, ba, ez tenakide e, idea hori darabil gu, ez? E, horrekin eguna da, hori esan bezala, jendeak e, foro gisa edo aukera izan dezala, bai jaialdiaren inguruan, edo bai herrian antolatzen diren artezenikoen ekintzen inguruan ere, bere iritzia eman dezala, eta bargeto hori da, jaialdian zehar ere jaiatuko gara, hori iditziak jaso emanaldi guztien ondoren e, e, foroak, edo ez da bai baita ere ikuslekin, ikusi dutena inguruan hausun hartzeko, eta baita ere aurrera begira ere, zer nolako ekintza gustatuko litze herrian egotea artezenikoa begira ez. <gülüyor> Hortaz aparte baita ere, Eh, hainbat eh, buru uste izan ditugu eh, ba, ekonomikoki ere nola autofinantziatu genezaken jaialdia azkenen jaialdia hori Mikelan antoratzen dugu, baina no oso modu horitzontalean eh, eta bueno, pentsatzen bueno, pen dugu garaia dela baitare, aurrela antzean ere tokatuko zeigulako sektorea askotan ba, autogestio bideberriak eh, asmatzea, eta bueno, kasontan guri okurritu zegu, eh, jaialdiko sarrera guztiak doain izatea Baña neraberean ez estenakide chartel bat e, martxan jarri dugu eta jendeak bai 10 euro edo 20 eurotan e, esk, eskuratu dezake eta orrela nolabait ekonomikoki ere babestu jaialdia, eh? Ze babesle bilakatu eta eta hori, ordan hori e, izanda gure aurtengoa postua eta oraingo zegia izan oso pozigoa da ze sekulako erantzuna izandego eta eta poz, pozgarria da oso <gum> e, Sokulako erantzuna bai ekonomikoki eta bai aportazioen aldetik edo nola izaten ari da Bai, bai, bai, gu txartelarekin e, txartel bat atera dugu eta txartelan ma jendeak inezakena da, hori ez bere iritzia ematen du hori jaialdia zibaino lehenetan bar eta bai ari gara biltzen e, ideia guztioiek, ez eta alde hortatik e, oso positiboa gila da gero jaialdia eta gero izango dugu aukera guzti hori ondo bildu eta jendearen ideia guztioiek ba ondo ordenatu eta horrekin ba bueno, ez, aurrera, aurrera begirako pausuak zehazteko oso baliagarriak izango dira idea guzti horiek bai. Mhm, mm seguro bai, <laughs> ba, tira, orain eh bueno, eztena ja, honetan hasiko da, ezta? Bai. Larumba Dark Praestigander arte barkatu eta bueno, pizka bat, aber, eh e, badituguan zerkia badaukago liburu baten aurkezpena, Badaukagu ere gosari eztabaida bat, pizkat esplikatu egitarahua. Oso, ndo, ba, zuk esan ez duen hori da, kainaren, amairutik, amazazpira ingo da, beraz, edo torren asteazken honetan azita, eta saiatuaena, bueno, egia da, ez tenan beti saiatzen garela programazio berezia eskaintzen ez, ez? Eta normalean izaten dira, ba, lan ezkomertzialak, eta e, bai, bai, piskate, bai, ormugan egoten diren antzes lanak, e, arriskatzen dutenak, e, pentsatze aragiten duten lanak eta eta beti ezatzen dira gonbidatzen ditugu sortzaileak benetan beraien e, egitekoarekin konpromisoa handia dutenak ez, eta izango programa ere horrela e, dator, eh? Orduan hasiko gara asteazken honetan eh orretako aurliburutegian Xenbelarretxaren gainkalean dagoen aurliburutegi horretan e, ni ere kide naizen Deia grupanpien laborategikoek eskainiko dugu Joseba Sarri Nendiaren e, idazlea zezara irakurtzen duzulako, ipun liburu baro inarritutako antzeslan bat, aurrentzat, mm. prestatu genuena arte dramarekin batera, eta hori bi, bi zaioskenik gubitu, azken honetan esan bezala, aur liburutegian tegian, bostetan eta zeitan. Hori aurrentzat, eta geroia ostegunean, pasako gineke Mikel Azulo ora, e, ostegunean zazpik tardietan, Etorriko baida Arantza Iurre, berak idatzi du liburu bat La Mujerren las artes escénicas en Euskadi en el siglo 20, hisenadoen liburu bat eta pentsatzen dugu oso, bueno, ezinbesteko liburu bat argitaratu duela, ba pizkat e, bete genero aldetik emakumeen ikuspegi hori lantzen duen e, artezendikoan izan duten garrantzi hori lantzen duen liburu bat idatzi du eta hori aurkeztera dator Arantza Iurre bere antzarkitaldearekin simulakro teatro izena duena, orain izango da oso liburuorkozten berezia, se izango ditu bari, hace itz itzas ezpikatuko dute piska liburua, baina baita ere performanze ta musika ere bada kartel, beraz oso, oso ederra izango da ziur, Haukezpen hori eta egun berean ostegunean baita nei agabaldean, 10 tardietan, ba horretako definer tabernan etorriko dira kepartxe teatroko lagunak bereien soltarlo alaire izeneko lanarekin, hmm. e, kompaini honek klaunek egiten du, iaz ere izan genituen estenan, eta benetan bai. oso polita iten dutela klaunarekin, eta e, kasu honetan e, maite gebarak e, ingo dut klaun lana, eta hori izango dela martarritan, eta seguru oso polita izango dela. Bai. Ondoren ostiralean, e, kalera ingo du jauzi, eta arratzaleko bostxerritatik aurrera, Ez paloietan dantzan deitu diogun egitas moa da utzatuko da. aurrera biteri txiki kaletik, gero e, pelotariaren kalea, oi dela biteri eskolaren parean dagoen kalea, eta gero ni niesen enparantzaren e, eta nafarro torri dierak inbate iten duen plaza, tzekaldeko plazarretan, iruan zarki, huian barkatu. Dantza pieza izango dira. Ola laburrak eta oso experimentalak... Eta izango da Sofi Daps, eh Fantziarria antzaria, izango da eneko alkaraz baita ere, Mikel Aboaren e, abesti batzukin eta e, prestatu duen pieza batekin, eta baita ere, hirugarren pieza izango da Safolka taldea dela la klake Claque taldear badute Claque eskola bat e, en Iesenen, eta ber bertatik atera den talde bat, taldeak Safolka izena du eta ere bedeien klake pieza batzuk eskainiko dizkigute kalean baita, ez. Oihan toda, esto Eta egun berean ostiralean baitare, ere, egunarekin bukatzeko 8tan, Mikel Azulon urtero egiten dugun e, piezasak e, egitasmoa izango da. E, estena sortu benetenik laburtu hauetan e, aldizro egin dugu piezak, eta gisa oso kuituna daukago atalauz, e, ze poli da, ze polit polites atennaz de todos sortzaileak beraien ba prozesuan dauden lanak erakustera, ez, lehenengo mm. aldiz jartu nituze publikoa horrean bereien sorkuntzak, eta tartea izaten da ba publikoak ikusleak bere iritzia eman dezala, bere aportazioak edo galderak sortzailekin hor momentuan eta pixka bat sortzen da olako giro eder bat sortzailek ikusleen artean, eta nola bain ikustu dut e, ikusleak dauka daukala aukera baita baitare etorkizunean sortzaile horrek hartuko dituen urratsak bere lanean edo Ba orientatzeko, edo nolabait eh, parte aktibo izatea soorkuntza horretan, ez? eta izaten da oso, oso momentu politak izaten dira. Eta orten datoz eh, lau pieza gainera oso interesgarriak, oso ezperdinak baren artean, baina interesanteak bilboti datoz mirren gaztañaga eta gabiozina, la fundizionen haideala lan batiten, eta pieza karriko digute. Mm -hmm. Izen godeia baitare, hainua alberdi eta iraia helia, zara dutztarrak, eh, prestatzen ari diren lan berriaren hori lehenengo urratxoileka orkesten, itziarrekalde ipuinko entzalariak ere bere proiektu berri bat orkestuko digu, eta laugarren pieza, txonoa, enbulu zaino izola, elu nekate programa, mm. abai hori da azpeitiko erika ola izola, eta anearen aziaz ere gontzirela beste lanbatekin ere, torriko gira bere pieza berria aurkeztera beraz, beraz polita izango da hori baitaren. Oso ando, eta hori, bueno, ostira bukatzeko, eta gero, e, badaukagu ere bai, larun batagauean... Baina, larun bat a tope. A tope, hori da. E, zer daukagu larun batean? Ba, ba, larun batean, eh, aziko gara, arratsaldez, eiterritan Mikela Zulon, eta Javi Barandiara, bere J.B. Pedrabaz, eh, pertsonaia dekin, zaigu... E, bere lan berri berri batekin izena duna no estoi para nadie uh -huh. eta zakit, pentsatzen dut jendeak iguale jabi barandiren lana ezagutuko duela e, pepinos, podridos en el frigo uh -huh. izena zuen lan bat kinibilidazken bi urteetan euskal herrian barrena lehen urtean ere eztenan izan genuen lan hori eta basegon pertsonaia bat espe izena zuena oso ederra eta kasu enten lan hau no estoi para nadie hemen menarkuzuko duena da lan horren bigarren sekuela duantzeko bat jarraipen bat edo mm -hmm. eskeniko digu ez, eta, eta oso divertigarria, eta oso ondo ba, jabi aktorea handia da, eta, eta lan, lan erra izango da baita ere. Eta horren ondotik, kalean herriko enparantzan, hor e, Orgaxmen e, izango dugu, zazpiterritan, hori da, Mikel Atikatera eta eta hori Iñaki moralek eskainiko diguna hau gainera estreno mundial bat izango da zerain lanean dago horretan eta justo ba hori ez e, pilpilan erakutsiko digu lehenengo aldi e, inakik ba lan hori ez azpitar ditan horriko emparantzan batan esan bezala uh -huh. eta horren ondotik Mikela Zuloko kalean beko kalea den horretan xenti e, mori gabe izango dugu eta hori bakize ba, Ramona Agirrek eta Inatzio Tolosak egiten duten antzeslan bada, berdin, morte, bete, bi urte badara mate Euskal Herrian eskaintzen, eta, eta bak, bakitze bi hauek direla, ja, Euskal Teatroaren veteranoak, eta handia da gure gana etorri etorriko direlako, eta oso posteko baitare nola, bi veterano hauek ez, beste hain bat arlotan, zinean telebistan lan egiten duten, eta la ere jarraitzen duten ez beraien sorkuntza propioak egiten, eta hoxe izango dugu larumatean, zortzitan, esan bezala, esentimori gabe. Uhum. Eta eroia, faltzea jongo beha, eta faldu ondoren oi hartzun dik, e, zozongo perkusio e, taldekoak, bakitzea ze, ze martxak hartzun duten, pues uhum. oiek ere aurreztrenatuko dute lan berri bat, ziko klaun izen aduena, eta oso, bauri, ez taldearentza txat, darein, Aperkusioa ba, antzerkira gerturatzeko urratxorretan, ba, bere gintzat ba, beste pauso bat da. Ez? Eta kasu honetan, ba, klaun, ziko klaun antzeko la maskara batzukin perzatu dute lan bat, e, oso ikusgarria izango dena baita ere, ba, argizapen bereziakin eta bar. Eta horiekin, ba hori, e, zumar ditikatera eta ba, herrian buelta bat emango dute eta eta oso ikuskizun potentia izango da baitare hori gabeko amabitatik aurrera. Oixe, eta ja e, bukatzeko ya igandea, ez da, ya zaigu bakarrik? Bai, igandean e, kafe goxo-goxo bat e, prestatuko dugu Mikela Zulo Kultura elkartean, hmm. ze goitzeko amartea ritatik aurrera, zukle noipatu bezun bezela, Ba ez da bai da antolatu dugu, besturtutan ere gindegu, eta beti ere oso interesgarrek izaten dira eta atzendien Bara hori ez, ez da gaiak, eta hiditzi ezberdinak entzutea beti ederra da. Kaso enten planteatzen dugun, orten planteatzen dugun gaiada, ba antzerkiaren antolaketaren amaraunari edo begiratu nahi diogu, ez? Eta gombidatu ditugu Euskar Herriko antzerki antolatzaile ezberdinak, Ota, izan daiteke baude antzerki antolatzaile profesionalak, edo edo bueno, udal batei, antzoki batei lotua dauden jendea, E, ba, eta etorriko dira baitare, o gaztetxe, gaztetxe batean antzerkia e, antolatzen duen jendea baitare, eta bueno, pixka bat hori, antolaketan da jendea, eta baitare e, antzerkia sortzen duen jendea. Ez eta pixka ator, ez da baidea dugu, ba, ea ezagutzen dugun jakiteko, ez, ea sortzailak eta antolatzailak susmoa dukagu askotan ez dagoela oso dialogo, <laughs> fluidoa fluido a edo, eh? egitura ba, ba, kulturala horrela dagoelako antolatuta, ba guk jarrene elkarre elkar risketan, ikusteko norberak e, ze behar dituen, zer gustatuko litzaioken eta ba, eh, e, ikusteko ze ze, ze, ori, ze dauden, ze ese zulo eta ba, eta justu gauden ba, garai berezi auetan, badiruela sistema ekonomikoa eta dena, ba gain berean dagola ez ba, bueno, tenen artean ea Imaginatzen hasi gaitezkeen ba ze dian posible eto mm -hmm. posible edo zeredu, no la gusta tu colistei den artean ba artezennikoa kantolatzea eta nola nahikoa uken gertatzea etorkizunean. Ezta hori dena ba hori, baten inguruan igande datorren igandean Mikel Azelón. <gülüyor> Oso ondo ba, ikusten dugunez, ba gitarau potoloa, eh denetarik, eh e, barruan, eh kanpuan eta eta bueno, ba, espero dugu ba, jendearen kontzintzia astintzea, ehs eta jendeak ere bai parte hartzea beraien aportazioak ere egitea, bai deien aldetik eta bai ekonomikoki, beharrezkoa dalako, sukera epatu duzun bezala, eta, eta bueno, baziztadak ematera egun hauetan, ez da? Eta bai. garrikan, patazait, igande arratsaldeko bi ekipatuen berri ematea, eh? Bai, bai, bai, e, ekiteko, berkatu, pa, bai. Betea hau gau bila bineo, nabekai patu gabeaz Bai, goitxe, daski. Eta gero, ente dia, iria, kulturgunean, igandean, e, zeiterrizatik aurrea ongo delako, dantza ikusteko aukera, tempuz, tempi, dantza ikuskizuna, eanakrusa, kompainia, sortu berriak, eskainiko diguna, eta gero jarraian, egin, Ba, Euskal Teatroan erreferente izan dienak eta oraindik ere diena dien legaleon teatrokoak etorriko bai dielako eia hielberen lan berria eskaintzen bada hori ere ezin e, e, da galdu zita hori eta bai hori espero dugu zeuzen duzun ez jendeak parte hartzea bere hitzia ematea eta denen artean olako mugimendua sortu bezagun hemen inguru hauetan ez artezenikoen inguruan Oso ondo ainarra. Ba, bueno, mila esker eta bueno, zorionak estena osatzen dezuten taldeari, hilabete ba, guzti hauetako lan haipusial izango dugulako egun hauetan zehar hemen herrian horeretan e, eskerrik askore bai Mikela Zulo kultur elkarteari eta, eta bueno, ez daki zerbait gehiago gehitu nahi dezun? Mm. Ez, es, bat ez zure zukezan dezuna, jau, hori, atez irikitzen da egun dela estenak hauez benetan badenak eh, parte hartzeko eta eta elkarrekin ondo pasatzeko, amesteko eta eta gendetarako. Osondo bai eskerrainara eta ba bueno, elkarikusiko dugu eh, estenan. Osondo, muy jaundi va denei. Berdin ajo. Sagor.